під командуванням Кудрявого. Інформатори з хуторів, містечок, селищ із самої Кудоги і навіть віддаленого на півста кілометрів Венспілса повідомляли, що на прочисування «Еккельн кинув полк солдатів», яхт-команду есесівського майора Берехейта» і навіть сім десятків поліцейських із Венспілса, не рахуючи дві сотні айсергів і власовців, і ці дані стверджували – чим ближче світанок, тим чорніші хмари скупчувались навколо партизанів. Південний край Квасолини обривався урвищем у річку Абаву. Такий крутий правий берег. Не за правий був і лівий берег. Тут, на лівому березі, як повідомила розвідка, у досвіта став поквапливо займати позицію взвод німецьких кулеметників та й без розвідки було видно і скручі ворожих кулеметників бо залягли вони за якихось 150 кроків від позиції розвідзагону своєю появою на березі з кулеметами есесівці виказали свій намір а бава з проталеними і ополонками смертельно перешкодить для партизанів яких майже 30 поранених. Партизани не стануть форсувати по своїй волі ріку. Їх тільки треба витурити на лід силою полку карателів і батальйону найманців. Вже на кризі у пасті між обома крутими берегами перебити всіх і живих, і поранених. Про цей намір карателів партизани здогадались, як тільки розвідка з'явилась з-за Абави, і повідомила про батальйон солдатів і кулеметних обслуг, що звивали собі гнізда край берега над Урвищем. Командири обійшли увесь пагорб, що уточнили місця для кулеметників, аби з цих позицій добре проглядалася місцевість, не утворювалася мертвих зон. Вогневі точки розташувались не лише у вершині підкови, а й на флангах, які були висунуті вперед, щоб кулеметники могли вести кенджальний перекресний вогонь. Таким вогнем взяти під контроль значний відрізок дороги в лісі. Партизани викопували неглибокі окупчики, маскували їх брилами вже спресованого після відлих і морозів снігу, гіллячим. Бійці кулеметних обслуг, крім основного окупчика, по одному, а то й по два – Готували ще запасні гнізда, щоб давши кілька черг з одної позиції, можна було швидко переповзти на іншу, заздалегідь підготовану, а потім і на третю. Ладгалець був на сьомому небі від того, що Галка позичив йому пістолета. Він ще мав надію на те, що командир Сашок скаже комусь своїх, щоб дали йому ладгальцю гвинтівку. Та певне, не до тої гвинтівки зараз командирові. Попросити ж гвинтівку чи автомат він не сміє. нащо йому втручатись у той настрой душі і думок кожного, що зараз овладів людьми? Світало. Біло-сірі хмари, пригнані з Балтики вітром у ночі, нависли, заякорились над лісом, Затуливши, мабуть, надовго сонце. В передранковій імлі виринули розкішні красуні ялини, нижні гілки їх Померзали в кучі гори снігу, та й на верхніх сніг лежить брилами. Першим прибіг від дороги, що пролягла через ліс, дозорний, і доповів столбову балтійцю п'ять вантажних автомашин з карателями. «Півтора десятка саних упряжок, чуєте?» Обернувся і показав рукою. Крізь ранкову тишу притамована на горки двигунів автомашин. «Повзуть, підкрадаючись!» І ще додав дозорний. «До бою!» «До бою!» На челуна від гарматного пострілу вся команда пішла по обороні. Балтей эти столбы, звичайно, не бачили немецких автомашин на дороге